Ланцюги на поплавках Коли ждуть козаків То на поплавках ще й засідає сторожа Ну то ми як Стружимо свої човни Де інде Ось тут А тоді збираємося на отому острові Де ваші тяжари пристали Звемо його Становим А вже оцей ваш Де стоїте Можемо тепер назвати й московським Бо чого ж Від Станового ж і починаємо плавбу І мої хлопці-перевозчики Проводять, як то сказано, через пороги Ніхто цього не вміє, крім них І щоразу ждуть тут от козака або життя, або смерті. Воно можна і по суші, хто страх має перед водою Так тяжко ж і довго, кримчаки побачать І тоді чий проберешся до моря тайкома Опріч того хочеться козакові з долею погратися ще перед турком І скільки тут порогів, поспитав Дяк Порогів самих дев'ять, та ще забори, лави та камені, кручки, бучки і просто шипи. Є ще щітки та черені, є упади, одміті, прорви, ну, та це не при всякій воді. Нині вода велика на порогах обрітається, і ще вона прибуватиме помалу до Святого Христового Миколая. А після празника Святого Миколая, через неділю, то вже не спадати почне. Скоріше, ніж прибувати. У нас, як кажеться, хочеш жить, не напийся. А переправляєте ж як, поцікавився дяк, з людьми чи порожняком. Люди йдуть по берегу, а вже стругами тільки ми. Хто й на судні Інші утримують його на косяках Другі спускаються у воду Піднімають судно над гострим камінням І обережно спускають його на чисте Та вже побачите самі Як то в нас співається Та геля-геля сірі гуси до води Та дожилися наші хлопці до біди Та геля-геля сірі гуси не літать Доживуться козаченьки ще й не так Ми то своїх човнів переправляємо скільки? Ну, десять уціли а щоб аж сотню та ще таких тяжких, то й не бувало, а спробувати треба. Страху нажинемо на самого султана, коли вправимось. Ось гляньте на пороги, то й самі побачите. Вже перший поріг, до якого підійшли на завтра, перегороджував усю течію Дніпра кам'яним, пощербленим гребенем. Чорні похмурі зубці стирчали над водою. Повороніла вода з диким шалом кидалася на ті зубці, клекотала і бучала, закручувалася в одміті, В несамовитому перестрібі мчала вниз, Так ніби хотіла пробити кам'яне дно, Провалитися на той світ. Як мовчки перехрестився, Гасан тільки свиснув, Навіть у його багатому напригоди яничарському житті Не траплялося такого. Це ще й не поріг, втішив їх Мина. Тут широчинь, є куди кинутися, обійти, а є й страшніші. Вовніг, скажімо, то там з водою таке виробляє, як вовна стає закучмлена, надусіма ж дід стоїть, або ненаситиць. То вже всім порогам поріг. Вже як його перейдеш, той перехрестися Ми там і кашу останню варимо на острові. Хоч скільки лишається припасу, все вкидаємо в казани Так і острів звемо Кашоварниця А плаво це відсіляй починається До кам'янки річки пішов Балка трояни Остається вліво Нище в п'ять камінь Горбатий Бо в нас усе має назву Хто став, того й камінь Розбився козак на камені, Ось уже і зветься він родич Потайний так і зветься Потайний з горбом горбатий, жеребець, як пійма, то жеребецься на ньому хоч би й не кобила. Ось хоч би й кам'янецький поріг. Тут і річка кам'янка, і острів кам'януватий. Воно ніби від того, що багато камінь. А чому? Довкола а тут камінь. А було, кажуть, так. впіймали татари козака-переправщика та й заставили переправляти їх через поріг ночі, щоб козаки не бачили. Козак повів човен прямо на поріг. Потопив ворогів, утонув і сам. А Дніпро повернув течію і виніс шапку козакову до ніг його дівчини, яка його ждала. Дівчина від горя скам'яніла. Ото і річка та острів, а сестра Козакова, залившись слізьми, стала річкою Самарою.